Vågen finns på Östergatan 22 i Engelholm. Titta gärna förbi så berättar vi mer. Vågen för vågen. We're here to win this. level has any other intention, so let's not be afraid to say that. Många av de killarna som är här, och många av dem som har återvänt återvänd på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att det kan vara topplag i Premiärvecka. Är ni redo och sugna? Klart ni är. Är vi det? Klart vi är. Daniel Roth, Linus Alin och jag Mattias Hjelm. Hej på er allihopa. Tjena! Tjabba. Där kom den igen direkt pååt bara. Men hörni, det är premiär nu. Det vattnas i munnen på många här, eller? Vi kommer att hålla mm. Jo, det blir kul det här. Linköping hemma för Rögle, alltså på lördag klockan 18. Kan ju inte bli fullsatt av rådande omständigheter, men ett antal av er kommer att vara där. Och vi kommer att vara där med representanter såklart. Och vi ska ju prata massor om det här. Vad är det senaste? Hur ser det ut i laget? Vem står? Ja, vad gäller är någon skadad? Hur är det med Sjögren? Hur är det med ström? Får vi någon intervju? Får vi något? <laughs> Korrespondent alla in, ge oss det senaste. Ja, eh, jag har ju varit eh, ute på träningen rögle träna idag tisdag och sen frivillig onsdag. Jag hade lite teambildning också efter tisdagens träning så passa på att sticka ut eh, huvudet i Katarina Arena och kolla läget. Och fick en hel del intressant information med mig eh, tillbaka hit faktiskt Det måste du ju skjuta ut här nu så att folk får veta den här eh, spänningen Ja Det är nämligen så att eh, antal namn på Rögläs frånvarolista nu är 0. 0. Noll. Noll. noll Ingen noll. Eh, Sjögren och Jönström är alltså inte där längre Nej, de är på isen <laughs> ja, men det är så Rögle har ju haft eh, varit resten för Senaste tiden eh, från skador och sjukdomar Och kunnat då träna ihop ett eh, Och spela ihop ett premiärlag också Senaste träningsmatcherna Adam Edström och Sjögren har ju länge varit eh, På is och känt lite grann Kört på egen hand och, och Kört skridskoträning med, med Corey Murphy och Janne Larsson och så vidare Men den här veckan har de två börjat träna fullt ut med laget och var med på alla kampövningar och alla, alla spelmoment och så. Även på skridskåkningen på i slutet av träningen. Vilket innebär att de tar jättestora steg båda två mot att vara tillbaka och uttagningsbara till match. Redan mot Linköping i premiären? Jag intervjuade med Elström. Mattias Schäugen var inte tillgänglig för media efter den här träningen. Därmed är väl Schörgen då fortsatt formellt sett uppsatt på en skadelista. Det brukar vara så. De spelarna som är på Röglers interna skadelista får inte, eller pratar inte utåt om detta. Men Elström intervjuade och han såg själv inga hinder för att spela på lördag utan hävdade att det är, han var 100% i att det var upp till tränarna att välja. Sen pratade jag lite med Kristoffer Alvingrip också, Röglers fysioterapeut. Och han vill avvakta lite mot senare veckan, torsdags och fredags pass innan han liksom utvecklar mer i sina analyser om de kan vara redo för spel redan på, på lördag mot Linköping. Men de tränar, de bildar en, en kedja med Melkor Eriksson i, i, i en av övningarna. Alltså Sjögren Center, Edström och Melkor Eriksson forwards. Så det var inte tal om att de avstod Spel eller något sånt på, på träningen Vilket innebär att de är, de är Verkligen på väg Vad säger du om det Daniel? Eh, intressant Såklart eh, Jag tror fortfarande inte att eh, De aktuella spel i premiären Framförallt eh, tror jag inte Sjögren eh, Anledningen till att de inte släpper honom till oss idag Är väl också att har man precis släppt på dem Så vill de väl avvakta sig Så han inte kommer imorgon Och har fått någon liten reaktion eller bakslag Nu är det maxbelastning Och det kan väl, kan väl slå tillbaka om det Men de verkar ju ha skyndat långsamt Och verkar ju ha följt någon slags plan Elström skulle man väl kunna ha med som någon slags Gubbilåda, extra forward eller så Människor som ska som ska liksom leda en kedja jag har ju svårt att tänka mig att de river upp ett premiärlag nu och, och trycker in eller vad, vad tror ni? Nej, men jag tror väl att så här om Rögle på en förkylning eh, på, på någon eh, i, i förvarsbesättningen här nu sista dagarna innan premiären så tror jag absolut att eh, de väljer att, att puta in alla Edström i laget före Mattias Sjögen av de anledningarna du nämner Daniel, eh, och det säger ju ändå någonting såklart att Adam Eström är tillgänglig för, för intervjuer och, och Sjögren är det inte. Det är också en signal om att Eström är längre fram i sin process än vad Sjögren är. Det skiljer ju tio år i ålder också, Eström är unge rask, Sjögren är ju, är ju i slutet av sin liksom långa karriär, det är klart att det... Det finns skäl att skynda liksom långsamt med honom. Man spelar ju nu på lördag, sen en vecka till nästa match. Det, äh, jag tror absolut inte att han är aktuell från någon premiär. Men konkurrensen äh, spetsas ytterligare här var det lider. Redan från nu då. Och det, om det nu inte påverkar laget i stort eller alls till just lördagen så lär det göra det inom kort. Vad säger ni om Ja, uppställningen Vi har ju ingen laguppställning nu inför lördagsmatch Men ändå som det ser ut i, i målvakter Backpar och kedjor Jag menar på, på konkurrensen det, det som jag liksom Får upp i huvudet, är ju att det kommer Att vara högerintressanta Träningar de kommande Två veckorna att och och kika på För jag mena Adam Edström är väl mer en spelare som, som kan gå in och vikariera eller dyka ut lite vad som han behövs. Men när Sjögren är tillbaka då får de tillbaka sin, sin center som de har väntat på. Där Tamburini har vikarierat eh, vilket innebär att Sjögren går in där och sen ska Tamburini ut på en kamp igen. Och vem ska då bort? Jag vet hur jag ja. pratar om det är någon, ja. någon podd för några veckor sedan. Vem, vem, vem ska bort från toppkedjorna då? Eh, just nu står man i ett läge där de Eh, Nils och har gått så pass bra på säsongen att eh, han ska ju spela i en offensiv line såklart och då är det ju eh, Lavois som säkerligen får flytta på sig, en topprospekt som vi säger, <laughs> som man har lånat in eh, för att han ska få visa upp sig på den här eh, scenen och det är ju det som gör det hela så intressant att ekvationen blir eh, väldigt intressant att se hur Rögle löser i så fall Ja verkligen Och en ingrediens i det sammanhanget är ju att Det är mycket politik också med laguttag Jag menar, han Lavois är som ni sa här Utlånad av en NHL-klubb Det kommer vissa det, det ser inte så snyggt ut Och, och liksom inte ha med honom i en premiär Men rent kvalitetsmässigt är alla tillgängliga Så är ju inte han med på fyra kedjor Som sett till vad jag har sett på förstånden i alla fall och samma med andra nyförvalt som, som liksom har haft svårt att kanske hitta sin plats. Så frågan är, liksom, ställer man det, det bästa laget på benen eller liksom blir ja, när man börjar plocka med, plocka med namnen? Det är inte säkert att det är den sämsta spelaren som blir över så här i års. Men, men om man tar, okej, okay, Lavois är kanske ett, ett undantag det här, just med hans eh, nhl NHL-tillhörighet. Men, men någonstans har ju också Cam Abbott genom åren visat väl att han inte är rädd för att peta stjärnor. Ta bara värvning av Christian Thomas som ju inte blev så långvarig. Han fick ju en viss tid på sig men sen var det tack och hej. Så det är klart att Cam Abbott tror jag det gäller att prestera för honom. Man kan inte bara leva på namn där. Alltså... Nej, definitivt inte. Det är en bra poäng. Jättebra poäng. Uh, hela hans liksom... Uh trovärdighet och, och så vila ju på, på, på raka rör och, och att inte titta på pressbetyg och, och, och erfarenhetslistor och sånt. så att, Men samtidigt är det ju en vågskål. Hade, det är väl ett, ett år sedan de hade en sån som Dominic Bock här som inte, inte var någon större stjärna i början. Det är jättetunt. Liksom. Vi står väl här och pratar om liksom, vågskålen. Är det, ska han skickas till vargarna eller ska man liksom bygga en människa. Det är klart att är inte är färdig. Han är ju en kille som de måste bygga och jobba med. Så det är ju en, en balansgång när konkurrensen är så tuff som den är. Och, och Bock är ett bra exempel på att ge tålamod- eller ha tålamod med någon och sen att det då lyckas. Mm, en möjlig lösning som dyker upp i mitt huvud nu- och låt säga att Rögle får- Eh, träff på, på kedjan med Tambelini eh, Evo pallola eh, Nu har man spelat in Tambellini där i mitten i några träningsmatcher och han fortsätter att träna på den positionen i den kedjan. Då säga att eh, sjögen är, är tillbaka till omgång två kan det vara ett alternativ att stoppa in sjögen där Brady Ferguson spelar och låta Tambelini helt enkelt fortsätta som center. Ett tag till. Då får man peta Brady Ferguson där alltså. Exakt. Ja, varför inte? Eh, jag tänker om vi är inne och nämner liksom de som har mycket att bevisa efter sina första säsonger så är ju Brady Ferguson i den kategorin. Absolut. Om man nu ska gå på konkurrenssituation och liksom, hur gör man för att behålla eh, samma typ av dynamik i laget som de har just nu, eh, så kan det ju vara ett alternativ att man gör bara ett rakt centerbyte där. Nu, sen fattar jag ju också att de vill ha Tambelini på en kant så småningom, men de har ändå gjort ett försök länge här nu att och, och hitta kemi med Tamburini, Pallola och Everberg. En kedja som jag tycker ser alltså allt bättre ut för varje match som har gått. Så jag bara tänker, hur gör man för att eh, få in skögonen i laget utan att behöva röra särskilt mycket i de andra lagdelarna? Ja, det är kanske är ett alternativ. De har ju rätt mycket att ta hänsyn till. Många parametrar och väg in men det är klart att på kort sikt så kanske det är så att Tambelini är snäppet före Ferguson. Men jag är helt säker på att på längre sikt att man vill, som du sa, ha ut Tambelini på kanten, Han in poäng i, i Modo i fjol. Och helt övertygad om att han kommer bäst till sin rätt där. Och Ferguson är väl i större utsträckning här för vårt center. Så att vill man på något vis titta 20 match fram och bara bygga folk så... Så är det ju mer långsiktigt att trycka ut Tambellini och behålla Ferguson, tror jag. Men det är nog ganska uppenbart att det är avsikten för... Från upptacksträffen så sa ju Cam Abbott också någonting om det. Att han trodde att Tambelini kommer att bli seriens bästa nyförvärv, va? Mm. Om jag inte har läst snett och vint och mm. minst fel. Och då... Tänker jag att ska, ska Tambelini kunna bli det Då, då bör det väl vara så att Abbott ser honom på kanten i första hand mm. Ja men så är det, alltså det, är jag, det är på lång, jag pratar inte på lång sikt Jag bara pratar så här på kort sikt också För att eh, Jag tänker också att Sjögen har varit borta Hela försäsongen för att han ska komma in i det I sin takt Kan inte han ska gå in och ha Super super mycket istid Första två tre omgångarna Då kan vara bättre att spela honom in i en tredjeline i så fall med Lavoie och Höglander eh, till att börja med. Om man nu får träff på, på Tambolinis kedja i, i premiären. Eh, men på lång sikt är det väl klart att de, de vill ha ut Tambellini och det är då de här rokaderna kommer att hända neråt i, i hierarkin. Hur det än blir så kommer det att vara något obekvämt beslut ganska tidigt för om, om skadelistan bara minskar ner till ingenting och inga sjukdomar. Ja och den sannolikheten är ju eh, låg att eh, det kommer att få bli så här som Rögle har läget nu. Dels för att man alltid åker på skador och skavankar men dels det vi har diskuterat med, med sjukdomarna såklart att eh, så fort en spelare känner sig förkyld så är man hemma ett visst antal dagar för att testas och, och så vidare men, eh, så det, det finns en, en, en god möjlighet att sådana här grejer kan lösas lite av sig självt men i nuvarande läge är det ju hyperintressant denna och kanske nästa vecka och se hur, hur, det kommer, hur förflyttningarna kommer att ske Sen, En tanke som föddes i stunden här nu då, att Kanske har man också öppnat för en, liksom ett litet omtänk längs vägen. Menar, om man tänker på laget så vill man ju packa de två första kedjorna med så mycket offensiv spets som möjligt. Och de vill ju inte vara så beroende av kanske en kedja som har varit innan. Och det är väl det är ju helt rimligt att Tam Tambelini, Everberg och Pallola ska alla vara med i någon av de två kedjorna. Eller blir det tre kanske. Va? Eller blir det tre kanske. Ja, kanske. Men, men och jag är svårt att se Mattias sjögren utan en enda träningsmatch vid, i sin ålder och med det liksom, poäng snitt han har bakom Så att han går in och, och liksom, uh, chefer en sån uh, Offensiv producerande linna med två av de allra bästa ytterför Inte just nu och kan jag inte riktigt se hända. Uh, så kanske är det liksom en, en tanke att. Ja, Tamerlinien är, tänk om, tänk om de hittar en jävulsk kemi de tre tillsammans. Det kan ju vara ett sätt att få plats med folk längst upp i byggnaden. Ja, den råder här efter den eh, klockrena analysen. Mm. Nej då. <laughs> Vi ska bara ta, droppa neråt i, i, på planen och, och titta på målvaktsidan. Kristoffer Ifalk har stått två matcher i rad nu på slutet Vad tyder det på? Tyder det på någonting? <skratt> <skratt> alltså, hur ska jag tolka det, det ljudet? <skratt> men behöver du ställa den frågan? <skratt> Jaha, men det kanske är någon som inte tror Jag tror det var just Johan Gustafsson ståning på lovan ha? Nej, <skratt> det tror jag <vi> inte va? Okej, <skratt> Kristoffer okay. Ifalk e. står vi snackade ju inför om att det inte, även om Johan Gustav har stått mot Oskarsam så har inte det betytt någonting. Nu valde man Rifalk och det är väl ytterligare ett tecken på att han är mannen som får flaggan när de ger sig iväg. Okej, behöver vi inte prata mer om det. det, det där har vi klara papper. Ja nej, nej, nej, men det enda är väl att man kan säga att eh, de gick in i detta med, med lite liksom, eh, frågetecken på målvakssidan ändå. Folk tittade okej okay, ni tappade vill och ni värvade Johan Gustafsson reda de här två ute. Så alldeles kan man väl ändå säga att eh, Rifalk har gjort allt vad de har bett om på försäsongen. Liksom ni, lanserat sig som, som nummer ett och han har gjort bra matcher och gett så lite intryck hela vägen, eller? Är jo, men känslan. precis. Förra veckan snackade vi om att Gustafsson hade närmat sig och han, eftersom han är i precis samma läge han var då. Och Rifalk känner väl säkert att han är, är liksom, inte har någon, någon säkerhet i den här första platsen, men, men målvakt i den kaliborn. Bredvid sig Men det är klart att Med tanke på vad gjorde för säsongen Och den långsiktiga plan Rögle har för honom Och de här två raka Matcherna inför en premiär Så finns det ingenting som talar för att man nu Byter målvakt Någonstans så skickar man väl lite grann Den här till Rifak redan på första säsongen, eller redan i tidigt i våras När man valde just att Man hade också kunnat ta ett Bauta-namn med, som jag känner tre gånger så mycket som Rifalk Då har det ju stått här förmodligen med ett helt annat resonemang Med Johan Gustafsson, med den historiken han har alls inget ont om honom Men någonstans så, så, så räcker man över flaggan till Reifalk liksom Och säga att man tror på tror stenåt på honom Förra veckan så gick vi ju igenom lagdel för lagdel Väldigt djupt och noggrant det ska Vi inte göra. Vi ska inte göra det här igen Det är ingen skiva som är satt på repeat här Men ändå lite grann Har det hänt någonting i övrigt i laget Eller ser backpar och kedjor likadana ut som förra veckan? på oss med backparen, Linus Ja, jag kan bara säga snämna med kedjorna För där behöver vi väl egentligen inte stanna till sådär hemskt mycket Ni hörde ju redan att Sjögren, Adam Elström och Melker Eriksson bildar en kedja och sen var det ju så sa, att Saar kom inte till spel i förra matchen och nu tränar han återigen med Ryfors och Bristet under tisdagen. Och det innebär att den, det jag rabbla upp förra veckan är, är identiskt nu eh, på tisdagens träning vad gäller kedjorna. Det är väl extra förvårdsplatsen som det är strid om kanske. Ja. Annars är väl kedjorna rätt så satta. Ja, att man, nu väljer, att man fortfarande spelar, eh, tränar med dem säger ju allt i sammanhanget. Men backparen finns det ju lite att snacka om. Vad kan vi säga hur det ser ut på, på träningen? Då spelar Eriks Ståhljonsson med Jellina. Niklas Hansson med Samuel Jonsson. Craig Shearer med Erlen Lesund. Och Samuel Johannesson med Jakob Bondesson. Det låter väl ungefär som det var för en vecka sedan, va? När vi pratade här i poddstudion. Ja, det är som det var för en vecka sedan. Men eh, skillnaden då var att Rögle inte riktigt upp så i genrepet mot Oskars, eh, Oskarshamn. Utan då spelar eh, Johannesson med eh, Jelina och sen var Eke Stoljonsson sjunde back. Men nu men man alltså tillbaka till det man hade på träningarna förra veckan. Eh, tillbaka i de backparen igen. Vilket talar för att det här genrepet var väl någon slags eh, sista test eller sista rotation på backsidan och nu har man landat i och, och behålla någon konstellation när man hade eh, inför -Sams matchen. Hoppas ni hängde med där men ungefär så. Som... Jag hängde med i alla fall. Ja, bra. Jo men vi kan väl slå fast att vi, vi pratade om det förra veckan att backsidan är lite svår analyserad och den, det fick vi ytterligare bevis på när man rörde till det när line appen kom till, till genrepet då. Så att vi går ju mot en premiär med, med frågetecken här. Det enda som känns Ganska givet är väl att Bondesson känns för tillfället Ganska cementerad som den åttonde backen Som är Jag tror inte han är med i någon startuppställning sen, sen använder de sig Ofta av sju backar Den sjunde backen får en del istid Så att det är väl rimligt att anta att Övriga sju kommer att spela Premiären förutsatt att alla är friska ja, Jag säger att Elik Gellina kommer att spela Bra Jelm Stakt ut Hakan Ja Och, och kedjorna som nu var inne på Linus de, ja, Där verkar det inte vara så mycket rotation Och det betyder ju att um, Vi har en, en fjärde kedja Som förra året, eller vi Det är en fjärde kedja med, med Anton Bengtsson Eller Bengan som de kallar honom i laget Taylor Mattsson och Erik Andersson. Och Erik Andersson pratade du med idag, Linus Ja, Snyggt precis. En övergång. Eh, nej, men jag snackade lite med Erik Andersson och började med att ställa frågan: Hur känslan är inför premiären så här? Eh, eh, Premierveckan? Och då sa Erik Andersson så här: Det känns bra, tycker jag. Det är kul att det drar igång och att det närmar sig. Det är väl alltid lite ovist. Och... Ja, spännande på något sätt att dra igång en ny säsong med ett nytt lag och se vart vi står jämfört med. Det, det är en sak att spela träningsmatcher men när det, när det drar igång på riktigt så, så blir det något annat. Så det, det känns bara roligt och, och bra tycker jag. Vad tror du publiken och de som följer kommer att se på skillnader i ert spel jämfört med förra säsongen? Vad vill ni förändra och uppdatera? Eh... Kanske lite mer, om eh, ja, eh, lite rörligare anfallsspel och våga våga hålla i pucken lite mer och inte... Eh, förra året var det ganska mycket ja, upp tillbaka i framför mål. Eh, kanske lite mer... Eh, ja men lite mer frihet i anfallsspelet och sen... Eh, kommer allt ner till, till det hårda jobbet också, att äh, det kommer ju inte ändras som, som från förra året utan det, allting börjar ju med det hårda jobbet och sen äh, tror jag vi kommer, kommer in i det mer och mer och det kommer komma till oss äh, lite mer av ja, en rör, rörlighet i anfallsspelet och, och våga spela spela pucken lite mer Vad svenska ju eller så egen del då? Har de mer? Jo, men det känns bra tycker jag. tycker det har blivit bättre och bättre efter, efterhand där. Och, ja, men nu har vi fått spela ihop med, med Bengen och, och Taylor. Jag tycker vi hittar varandra bättre och bättre. Och, uh, det ska bli kul att och, och se vart det kan, kan ta vägen nu om vi får starta på, på lördag ihop. Och uh, tycker vi hade något riktigt bra på gång förra året. Och Det ska bli kul att få fortsätta. Erik Andersson, en... En riktig gnuggare, men kanske inte den som ligger högst i poängligan från år till år. Övergången. Det är fem stjärnor idag i hjälmen. Ja, två av två. Två av två. Det är inte alla som kan ståta med det. Nej. Och då går vi raskt över på poängligan. Hur ser den ut? ja men Förra jag oväntat väntar till Leon Briste som toppar Rögläs interna då under säsongen och gjort tio poäng- Eh, lite mer oväntat är ju att det är Nils Hugglander som är, är två i den På nio poäng eh, Och sen då Erik Jellina eh, Sex poäng eh, Och Erik Stoljonsson eh, Också sex poäng Och sen Daniel Sa fem kan, kan vi stanna till där ett ögonblick Och så vill jag fråga er här för när man tittar bakom de här siffrorna så står det ju mål och assister och Ekestål Ståhl-Jonsson med Lukas i förnamn, 0 plus 6. sex assister alltså. Vad, vad, säger, vad säger det om hans spel? Ja, det, vad säger det om hans spel? Han var på passa. Han är bättre på passa än att skita. Jag vet inte om det kanske är någon, någon ingrediens i hans sätt att spela Som gör att han kommer mer till de lägena att passa än att skjuta Powerplay kanske eller inte powerplay Eller mer av en spelande backen, En skjutande back eller någonting ja, Men Det är ju en, det är ju en, en... En teknisk En quickly back Som inte har nischat sig Som någon extrem egoist Direkt, han passar in Ganska väl, sen har han varit lite in och ut I, i powerplay, men det känns ju som en Verkligen som en spelare som Gör andra Bättre Se, det fanns ju någonting att säga där menar att han kan passa Ja, Jag har en liten spaning på, Inte på Ekstoljonsen Men på Gellina och hans poängskörd Som jag väl kan liksom Trycka in här istället och det, är, eh, det var rätt intressant Att se det, den powerplay Uppställningen där han är För normalt brukar ju Gellina Stå som, som point Uppe på blålinjen, styra PP och vara med Och gå på direktskott från den positionen men nu har man ju gjort så att eh, Tambolini och Gellina har bytt position väldigt mycket. Så helt plötsligt har Tamburini hamnat som point eh, och man har skickat ut Gellina på en kamp istället där han då är redo att skjuta. Och den rokaden har ju eh, öppnat lite nya möjligheter för han och hans skott tycker jag. Han får lite enklare att hitta igenom för det krävs en sidlig från både målvakt och den försvarande backen som går upp och stöter mot den Tambellini i det fallet som står på pointen. Och det har gett Jelena mera yta. Och därför han har gjort, gjort ja, de här tre målen, i alla fall två av dem har kommit från den positionen. Jag kommer inte riktigt ihåg var det tredje kommer ifrån. men han har fått tidig utdelning där. Men det finns ju också en aspekt till i den här rotationen, och det är ju att Tambellini i sig också är en spelare med ett... Vast och bra skott. Så att han kan ju gå på skott från som point också. Så det är ju. De får ju en win-win i den rokaden misstänker jag att tanken är där. Ja, och jag intervjuade Gérard i det ämnet förra veckan. Och då sa han ju också att det liksom syftet är helt enkelt att det ska få vira motståndare. Han tyckte att det hade gjort det också för att man. Man tappar lite koll på. Ja, på räkningen lite i, i sitt försvarspel För att man vet ju vikten av att inte Jelena ska få ett skottläge. Men när han försvinner ner där ibland så, och den ytan öppnas upp. Så måste man gå med en grubbe på honom. Och det är ju också att ytor öppnas upp närmare mål för medspelarna. Så ja, en liten spaning på, på Jelenas poängskörd och, och, och det ämnet. Jag tror att det... Det kan generera en hel del för öglar framöver. Intressant. Bara lägga till att själva överraskningsmomentet kanske inte hänger med in i serien. De är ju otroligt duktiga på att spela boxplay. Så jag gissar att de kommer att bli lästa och få... Steppar upp ett hack till. Men det är klart att ska man lägga där, där man belastar när öppnar sig någon annanstans. Så det är klart att ju, ju fler hot de kan ha eh, desto bättre. Men jag tycker att när man tittar på de här fem namnen i topp på poängligan så eh, Jelena har, har väl sett ut som en sån som har kommit in någon centimeter högre eller längre eh, jämfört med den som lämnade. Det märks att det är några stora namn som har lämnat och som du sa han fick ett A på tröjan. Jag tycker lite grann samma med Högland och det har hänt någonting. Det ser, lite, det ser lite, lite mer vuxet ut, lite mer ansvarsfullt. Intressant. Poängligan var det. Jag tänkte ta tre av tre här nu och göra ytterligare en snygg övergång. Hur väl står sig de här poängspelarna i ligan i stort då? Kolla. Like a glove. Är Rögle en guldkandidat? Nej. Ja. Nej, det tycker jag inte. En nivå till, precis som egentligen inför förra säsongen, så känns det som att det finns ett par lag som just nu ser starkare ut än vad Rögle har på ah, Det där får ni ju faktiskt motivera mer än, än så. Varför skulle inte Rögle vara en guldkandidat? Kandidat och favorit, det är väl du lite skillnad för mig där. Det är väl klart om man ser på det rögle och förra säsongen. att man är en kandidat, men en favorit, nja, då hade man nog fått ha en liksom tydligare ersättare till, till både Ted Butten och Cody Curran tycker jag. Eh, nu finns det ja, lag på pappret med, med mer erfarenhet och liksom, eh, lite vassare trupper i alla fall om man tittar på, på kombination backar i mitt tycke. Vilka lag...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 Ja, med klanakortet kortet kan du välja att betala nu eller senare överallt. Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om Klarna-kortet nu. För eh, totalt sett då? Ja, men Luleå var ju liksom i förra säsongen och de ser inte riktigt svagare ut Åh, oh, jag tog inte en sekund på Luleå alltså. Okej. Okay. Nej, de har för dåliga målvakter hjälmens skalla. Ja, nej, lulu blir inte att räkna med. Det inte. De kan jag räkna då. bort. De, är, de de sitter i slutspel. Ja, ah, det gör de, men nej, det, det är inte topp tre, tre lag för mig nej, nej. Jo, helt givet Nej då, nej då. Helt jävla. topp tre lag Underbart med den sån här sågning och där Alla bara ska hylla Lulu jämt i hela media Sverige. Tok tråkiga Lulu. Nej, någon måste bäsa här. Att de är tråkiga är vi helt överens om. Men att de är bra och är vi nej, Jag tror det kommer, att snacka Jag tror det kommer en, en sån här vad heter det? Det slår tillbaka. jag, nej, jag tror inte jag, nej, jag tror inte på Lulu år. Nej. Men men det, ja, det är blir svårt också man, det man bedömer nu det är det är ju någonstans Nyförvärv och förluster Vad var man tappat och vad man förstärkt Men nu ska de ut och ut och resa i ett halvår Och det, det som glider in framåt våren Är ju något helt annat än det vi har nu Men jag säger som Linus det man, När man lägger ihop alla plus och minus Så tycker jag att det, det finns lag som ser lite mer Kompletta och färdiga ut Jag tänker eh, Färjestad, HV, Frölunda, Rögle före Luleå Femma Luleå alltså fyra, De andra fyra rankar jag högre Mm. Totalt sett alltså mm. men, Totalt kompakt tystnad här Men det är okej, okay, jag tar det där jag, jag, Någon måste ju sticka ut hakan här Ja, men det är... Ja. Sticka ut alltså det är ju De lagen i toppen, det ser jag inte emot Jag tycker också att HV har sett Starka ut hittills Har en väldigt bra trupp, tycker jag Jag tycker också Färgstad Jag har inte sett dem någonting på första Men truppmässigt ser de väldigt starka ut också så de, de två lagen kan bli en uh, Utmanare till Luleå att, och vinna grundsen tror jag Och Rögle också uh, Ska nämnas, att uh, få dem träff på allting Och uh, Beroende på vad som händer med truppen här sista uh, kom, Eller kommande månaderna Så kan de absolut också Vara där uppe Det som talar för det är ju deras uh, Kanske då målvakter om, om Rifak tar det här steget Och Johan Gustafsson är en uh, Tävla med honom där och förvarsuppsättningen som i min bok är kanske SHLs allra bästa. I stort skulle jag vilja säga det också att det är en SHL, ett sol den här säsongen som är väldigt bra liga. Det är, när jag går igenom och tittar på lagen så tänker jag bara så här att ja, det, här, det här laget har gjort en uppgradering. Så ska man då jämföra med nästa lag som också har gjort en uppgradering Och till slut så har man gått igenom alla lag och inser att ja i stort sett alla har gjort uppgraderingar Så frågan om det är status quo är att alla är lite bättre Eller om, om det faktiskt är några lag som kommer att rycka loss Ja det tror jag väl, men jag tror att det också kommer att vara en, en ännu bättre liga den här säsongen än i fjol Och det är ju märkligt med tanke på förutsättningarna jag säger ju inte att det blir så, men jag tror det. Ja, men det och jag, jag håller med i där, Hjelm. Och jag tror att eh, det enda jag vilar mitt sådant argument på är att jag tycker att flera lag har, gjort, eh, har liksom tagit steg åt det seriösa hållet. Jag tyckte ju att en klubb som Brynäs var ett av de största skämten för säsongen. Det var ett av de lagen som var lättast att vinna mot. Dåligt organiserade och, och virrigt. Peter Andersson har kommit in från Malmö. kommer garanterat att strama upp det. Det kommer att bli skitsvårt att vinna mot Luleå. Eller vinna mot Brynäs. Samma sak med läxan, Det var High Chaparral och Country Club. Emellan Och tycker jag. När Björn Hellqvist kommit in de kommer att vara... Sjukt vältränade. Det kommer att bli skitsvårt att vinna mot läxan redan den här säsongen. Så jag tycker när man skannar liksom trott på det: det är fler lag som det kommer att bli svårt att möta. Även Åskar Chans känns klasser bättre den här säsongen än förra säsongen när man var nykomling och bara skulle räkna med att en slag på sig i princip. Mm. Ja, ja. Ja, jag, jag är lite inne på att det skulle kunna vara Alltså det skulle kunna vara Någon, någon slags liksom elefant som, som faller lite denna säsongen Eftersom det är ett par lag som man har haft att lita sig mot Som jag menar, Att leksand samt skulle komma sist och ett Sist säsongen kändes ju helt eh, givet Men jag tror inte det, det, det, det kommer inte vara lika enkelt denna säsongen Det skulle kunna vara så att Ja, det hamnar ett lag som man kanske inte har trott... Eh, som får det tufft alltså. Och Växjö hade ju en tung säsong i fjol också. och Har gjort ett par riktigt starka värvningar. Bör ju lyfta sig. Men det, det är också ett, ett lag som jag tror... Faktiskt blir fågel eller fisk. Eller mittemellan <laughs> en En så kallad helgardering på mitt språk. Men nej, där är faktiskt det, Växjö är fortsatt tveksamt för mig. Trots värvningar. Jag är inte säker på att det kommer att flyga i år heller. Det finns väl lite frågetecken på i detta avsnitt på, på flera lag i Djurgården har väl också frågetecken på Helt sina sant. håll. Helt sant. Så, ja, men jag tror väl lite som som ni säger, då, när du säger att det är någon, någon elefant som kommer att, att falla och falla kanske väldigt långt ner i tabellen. Det tror jag också att det, det kan mycket väl bli så. Det är väl slå in öppna dörrar för våra lyssnare som väl jag har grönma hitta sympati men jag tror att Malmö är ligger i riskzonen för vara ett av de lagen tufft ekonomiskt eh, och eh, det är inget det känns inte som du sprudlar om, om, om Någonting där. Enig, enig, där också. Och nu drar jag in nästa smashboll här alltså som jag vill underbygga min argumenta argumentation här med att Rögle kommer att vara topplag och kandidera om guldet. De nya reglerna Det kommer att tala för Rögle Det kommer att bli massor med utvisningar Rögle kommer att ha fantastiskt bra powerplay Kommer att göra massor med mål i powerplay Och kommer att ta många extra poäng Tack vare det Känn på den ni Då vill ju till att man stramar upp sin egen disciplin också Eller? <laughs> ja, men, om man har ett bra boxplay också då ja, men, ja, ja. absolut Det jag vill komma till är att eh, Jag trodde att de här Nya reglerna Eh, kort eh, kan vi väl bara beröra vad det handlar om Att domarna nu ska bli mycket tuffare på att ta de här spelförstörande momenten eh, slashingarna annars spelar inte går mot pyk alls Utan bara går mot klubba till exempel eh, Renderar alltid utvisningar eh, nu för tiden Har gjort under försäsongen Och det har gjort då att de här tvåorna har haglat under i princip alla träningsmatcher Jag trodde att första försäsongen skulle dra nu har de haft mycket ute i Powerplay med att de skulle få liksom betydligt fler numerära överläge än sina motståndare. Men känslan är att Rögle också har slarvat ganska mycket med disciplinen och fått på sig jättemånga onödiga utvisningar själva. Så kan Rögle använda sin fart istället som man har liksom underbyggt i laget och vill spela med. Då kan de få en superfördel eh, jämfört med många andra stationärare lag. Men som sagt, det gäller ju också att, att hålla huvudet kallt och inte ta de här utvisningarna i egen zon. Som de här... så... hjälviktar med fingret ja, och, och här finns ju en nyckelfaktor faktiskt. Och nu, nu kommer jag, ju, efter, efter att ha varit så positivt lagd för Rögle här, så kommer den där jag är lite tveksam. Just med utvisningar Hålla huvudet kallt, säger du Jag undrar hur Cam Abbott Kommer att kunna hantera alla utvisningar Som han inte tycker är någonting Och hur mycket det kommer att påverka laget Där tror jag det finns en stor nyckel faktiskt Ja, jag tycker att de, de tog steg för säsongen där Både med hans eh, topplock eh, Mr Abbots topplock Som han fick betydligt bättre kontroll på så tycker jag, för det första tror jag att de här reglerna, det, det, det är nog som hållas nu i början så kommer man att hitta någon slags medelväg, man ska stämma i bäcken på sången, Men tiden, det borde ju passa för regler, dels för att de har skickliga spelare i powerplay men också för att de, de är ett, liksom ett erkänt, vältränat lag. Det är, många, det är inte många inte en enda spelare som, som liksom tar genvägar i det laget, i vissa andra. Lag finns det ju spelare som är väldigt skickliga på vissa grejer men som kanske inte har fysiken. Jag har ju många monster i, i laget. Och de har ju spelat en hockey för att för säsongen, som är väldigt mycket med klubban på isen och åkar otroligt mycket. Så tror att jag har också noterat som du Linus så att disciplinen har varit kass under försäsongen men när det börjar spela som poäng. Så tror jag i alla fall att de har, har en modell med sin liksom, verksamhet, sätt som de tränar på. Sätt som de är vana och genomföra sina på som kommer att passa det här, de här direktiven ganska bra. Sen det stora nyckeln till detta har ju, alltså, generellt har ju domarna själva. För det känns som att många gånger under tidigare försäsonger har det kommit sådana här direktiv som har varit stenhårt i träningsmatcherna. Och sen så ju längre in i serien man har kommit desto färre utvisningar har kommit för, för de förseelser som man har sagt att man ska ta för. Så det ska bli intressant också att se hur hårt hålls det på detta när det väl eh, kommer in poäng och tävlingsmatch i, i bilden. Jag är fortfarande om de har förtydligat regelboken där med att du bara utvisar med ur sån här Kenta nilsson foppadragning som... Det han wasted gjorde i senaste hemmamanget mot följande och blev utvisad för goaltending interference. Ja, den var, inte, den var inte helt korrekt, kan man väl säga, den utvisningen. Är, är det för tydligt att i regelboken att, äh, är ny, att det tillhör de nya direktiven? Att det får du inte göra. Nu får inte göra kanten i Nej. nej. Det är en av de sjukaste utvisningarna jag har sett faktiskt. Ja, mycket, mycket märkligt. Men det kan vi också säga: det här med tröjorna att domarna håller, håller på att gå runt i, till spelarna hela tiden och säger till att de ska dra ut tröjorna och byxorna. Det fick ju en spelare en personlig Tia, för tror jag i, i träningsmatchen i Katena Arena. Som hade blivit innan Det är de också jättehårda med nu För att man inte ska, ja, man får helt enkelt inte ha tröjan instoppad i byxorna berg åkte ju ut för något märkligt också i, Vilken match var det? Var det Växjö eller? Ja det var också någonting med utrustning va? Uh, ja, stämmer det stämmer ja. nog det. Så det är klart att det, <laughs> det finns en del märkliga saker som, som kan skapa irritation. Finns det något eh, nytt vad gäller målvaktsregler eller spel i målgården? Det var ju en rejäl debatt om det ibland i vissa mål som hände förra säsongen. Det vet vi inte någonting om. Det får eh. vi se när det börjar samma men Ni vet där. vad jag pratar om i alla fall. Ja, det är väl samma läge där, men. Man, eh... Man hör och, och det kommer kommuniceras vissa saker Sen när det väl eh, börjar Ska det bli intressant att se om det Och helt det sjukt, vissa mål som var klockrena Mål blev inte mål För Nej. att det fanns någon, någon typ av eh, Vad det nu var i målgården Eller inte målgården Ja, och det är ofta i målgården Blåser de ju eh, ofta oh, men det fanns, fan, Ja, men mm. Men det fanns situationer som var knepiga där. Men för att koka ihop eh, säcken kring detta ämnet så är det ju liksom, som du säger helm eh, och du säger Daniel, att ni tror att det blir svårare och svårare liksom, att ta de här enkla poängen. Det kommer att bli en jämnare serie den här säsongen. Eh, och blir det så så blir det ju, om powerplay, boxplay framförallt powerplay har varit en stor nyckel tidigare så blir det ju och med de här reglerna applicerade in i hela den ekvationen så blir det ju enormt viktigt den här säsongen att man dels håller sig på banan och dels liksom drar nytta av sina, sina numerära överlägen. Daniel har tagit fram äh, stora pappret här som man gömmer bakom ryggen. Är, är det dags redan nu för din historiska hörna Nej. eller har vi har vi det, spaningar innan dess? Det har jag inte sagt. Jag vill bara vara ute i god tid. <laughs> jag, jag tror har vi att, att, det... Uh, Uge in har fler sparningar på sin lista Ja, på par korta Vi bara kan uh, så här En, en uh, har med träningarna att göra Två grejer uh, Idag kör då Rögle uh, Tufft träning med mycket spelmoment Även liksom tung skridskåkning på slutet Bör ha varit sista uh, dagen Med sådana här riktiga uh, Långa Ett långt ispass med mycket skridskåkning Ledigt onsdag och sen då torsdag fredag en match. Nu vill de nog se den här trampetteffekten i träningen under resten av veckan. Så ni vet hur det ser ut i Katena då, hur de tränar och hur de beter sig. Också apropå bedömningarna. Rögle har ju infört på träningarna sista tiden ett, ett straff för sina spelare om de gör en uppenbar utvisning, en uppenbar hakning eller en uppenbar tripping eller något liknande. Då är det då eh, tränaren som tar den och sen får spelaren i frågorna spela till avblåsen och sen åka, åka och vända fram och tillbaka på isen. Symboliskt för att bättra på disciplinen. Då undrar jag, var det många som fick åka? Extra? Idag så är inte någon, men tidigare har jag sett både den ena och den andra fått eh, åka fram och tillbaka och eh, skämmas lite. Kan vi inte få höra vem är det som åker mest? Åker mest. <laughs> det här? Den informationen har jag tyvärr inte, men. Eh, man kan ju säga så här att man drar sig nu för att göra något under upp på träningarna också Inte bara i match Ungefär så och det är också Smart dag Ja men det är ju en del av att, att vänja spelarna Att det går inte att hålla på och slasha på träningarna heller För, för att damma av den gamla kly, klyschan Som man tränar spelar man som Kenny så. <laughs> Exakt Klyschmaskinen Daniel rot. Men jag citerar ju Kenny <laughs> Ja, men sista spaningen är väl lite det som många av, eh, av rögle har pratat om i intervjuer det här, eh, alltså att de vill komma och anfalla med, med större puck in och hav. Eh, mer liksom anfalla centralt och komma in från det centrala in på insidan av motståndarna. Så slog det mig liksom, hur, hur många gånger under e kände kändes det som att man såg det hela tiden. Alltså att en spelare eh, korsa rödlinjen dumpa ner och sen åkte de som idioter för att vinna pucken långt ner i sarghörnorna Vad menar du under deras spelartid? Nej alltså under början av tid okay. när de kom in som eh, tränare sport för framförallt Cam då som tränare. Äh. Min känsla är att det har minskat drastiskt det drog säkert ner redan förra säsongen men om vi tittar på matcherna så är det inte ofta röglar liksom kör den här chippen ner och sen bara tok med, med tre man för att vinna pucken utan det är ganska tydligt för mig att de vill ha ett mer kontrollerat anfallsspel där de mer fokuserar på att behålla pucken inom laget och anfalla på det sättet. De har ju kanske först nytt lag som kan hantera det också. De har ju successivt bytt ut spelare och hela tiden bytt till sig mer och mer puckskickliga spelare så det är väl rimligt. De är kan kanske till och med bättre på, på detta än att åka som dårar. Mm. Spaningarna klarar där. Från min i det i alla fall Både jobbat. Innan historiska hörnan Är ni peppade nu då att säsong drar igång? Eh, ja, ja det är vi ju Jo det är vi Men peppade. det känns ändå inte riktigt som Det måste man ju ändå säga Det känns inte riktigt som vanligt Nej och det hade väl varit konstigt om det hade äh. gjorts det För någon, varken för oss som, som jobbar med Bevaka eller för spelarna Tränarna eller framförallt För alla som så följer SOL och hockeyn och, och någon idrott att och säga att ja men det känns som vanligt. Det ska bli lika roligt som, som tidigare säsonger. Det är väl klart att alla inblandade känner att det ligger en våt filt över, eh, över liksom idrottstillvaron. Och det är ju, återstår ju att se hur, hur länge den ligger kvar och hur, hur tungt den vilar. Men just nu vilar den ju fortfarande väldigt tungt. Nu ska jag ju och det kan ju komma vilken dag som helst det kan ha kommit under tiden vi spelar in här, eller onsdag eller torsdag med något slags beslut från regeringen om publik antal och restriktioner och så så vi får väl se om, om det blir ett steg i rätt riktning eller inte men självklart så, så, så känns det inte som vanligt men det ska bli kul med det ska bli kul med hockey och det ska bli kul med tävlingsmatcher och det ska bli kul att, att liksom bevaka och få med hela ut till alla er som, som lyssnar och läser vad vi gör att, när, när det gäller någonting. Och det är det som är det roliga för alla inblandade. Läste du om Oli Palolaj om hans stiga i Skånes Fagerhult? Det kunde oh, vara du, Ja, det kunde faktiskt ha varit. Det så jag tänkte. Ja, det här hade ju kunnat vara mitt liv om jag hade varit lite bättre på hockey. <laughs> Men eh, hans livsstil eh, och, och funderingar... Eh. Känna igen mig själv en del i Bast och gitarr Ja just det, ja, gitarr ja men bastu är inte jag så mycket för Men det där med att bara långt åka väg ut i en stuga i skogen Och sitta och, och tycka om läget Inte så mycket mer Bast och gitarr <laughs> Ja, i gitarr har jag faktiskt spelat, jag till och med gått på musikskola i gitarrkurs. Så det är inga problem, men, men Nästa bastu... vecka ska jag Hjelm spela Sweet Home Alabama för oss. <laughs> ja, i det, det en annan podd, i en annan verklighet, i en annan galax kanske jag ska göra det. Mm. Men jag har andra roliga historier som inte heller hör till podden. Men det tar vi också en annan gång. Ja, för er som inte har läst reportaget Mål i Parla så finns det på hd.se. Och klicka gärna in där och, och Det är väldigt regla. många som har läst det Och som vi konstaterat tidigare Det är roligt att få betalt för den sortens Genomarbetad Journalistik Det är kul att folk liksom Uppskattar det Och man får kvitto på det tycker jag Och vi kan lova mer den här veckan Det kan vi I den liksom kategorin läsning Så in och skaffa ett premium abonnemang Snarast det är, det, är, det är rätt Aggressiv manna Så, äh, ja, ja. så programledaren försöker hålla mig lite mer försiktig så. Äh, jag har ju en ganska försiktig framtoning Ja. Daniel, nu ska inte du ha för sig till fram, Nej. Nej Ska jag bjuda först på lite bonusinformation om Hiroshi Sato Som jag, jag Fick äh, jag jag med mig. Nej, jag fick U faktiskt U inte det är studenten från Japan Ja, vi kallar honom det Men efter säsongen i Rögle så kan jag meddela att han åkte hem till Nippon Paper Cranes I Asia League Och spelade där i 15 raka säsonger Slutade 2018 Han peakade 2012-13 med 29 pinnar på 42 matcher. Har du delat klart? <laughs> jag vet inte det. Vi har ingen superpoäng för det i det. Nej, Faktum är att, att han jag tror han, jag tror han ja, men alltså hans karriär så peak ja, ja, kom ja, ja. Ja. Rent poängmässigt tror jag annars att det kom i Rudis j 20-lag i nämnda säsong 2001-2002. Vad hette de för det? Ni, nippon Paper Cranes. Paper Cranes. Ja, men jag har antecknat det. Ja, detta. ja, nej, det men äh, <laughs> Nej, jag bara tycker att det är ett namn. <laughs> ja. Jo eh, Hiroshi Sato, Henk Hille, Chaba Prokic eh, och Siga Pablin. Tillhör du då en eh, lite unik skara? De har så alltså, en nationalitet som du bara funnits en av i rörligen genom tiderna Och idag kommer de fyra sista. Kör. Om jag säger Ungern, vad säger ni då? Det är en riktig slamkrypare. Han har inte gjort en enda poäng i årlaget. Men han står dock registrerad för nio matcher. Är det nyligen? I så fall ja, det kan det. jag ha ett namn faktiskt. Ja. Det kan jag ha bort mig Men en juniorspelare som var var i Berlin Torv. Helt rätt. Nio matcher mellan 2017 och 2019. Han gjorde sin andra säsong i Tyringe. Ehm, gjorde 18 poäng på 37 matcher I ettan i fjol. Imponerande. Då går vi vidare till Frankrike. Vilken fransk gästarbetare har varit i Rögland? Jacques Villeneuve. Det här vet jag därmed. Uh -huh. Baptiste Amar. Helt rätt. Det var han som fick ett skott på käken av någon, tror jag. I någon träningsmatch eller något. Han fick spela en helvisir. Eh, ja, en hel säsong eller någonting. Jag minns att han blev duktigt rundad av Peter Forsberg också i Linda -barrenan. Vem hade inte blivit det? Nej. Uh, Faktum är att Baptiste Amar är född i så han är 40 år. Han spelade då i rögle säsongen 2009-10. En ganska mörk epok i bandeklubbens historia. Man åkte ur elitsen den säsongen. Béaptiste Mar. Hur hör mitt, mitt ja, franska Riktigt bra. Han bidrog med 2 plus 5 poäng. Sju pinnar. Framförallt vann hysteriska minus 17 i plus minus-statistiken. Ingen supervärmning. Nej. Men... Efter sin tid i Rögle så äh, återvände han till klubben han kom ifrån, Grenoble, eller ja, ja. hur det ska uttalas. Och för er som är snabba i huvudet kan vi konstatera att han i alla fall kommer att fylla 41 i år. Ja, helt rätt. Äh, ja, det är rätt. Mycket bra hjälm. <laughs> Ifall någon det någon som hakade upp sig. Nej, helt rätt. Äh, han gjorde 10 säsonger totalt i Grenoble och han äh, var kapten när han återvände. Och han slutade 2014, mina pappers då går vi vidare och jag kommer att knyta ihop den här säkerheten på slutet. Nu går vi vidare till Lettland. Nu är jag redo att jag har bort mig. Nej då. Nu måste jag nog hjälpa Jag ska bara trycka på den knappen här. Helm ja. har inte en salsning. Ja, nu... Mantas samma Nej, men så här är det. Jag vet ju. Eh, det enda namnet jag har kvar i min låda är ju eh, Harris Vitolins. Det, det är rätt. Jag, vet, jag visste inte vilken nationalitet han hade. Så... Det var ju lite. Ja, han är imponerad av unge Haraline Han är inte knappt född när han spelar här Jag minns honom och Jag minns att Han uh, var back va? Nej han var sen Du skulle ha stannat där Jag minns honom han var back, Det såg så bra ut Linus Man är aldrig bättre än sitt senaste citat eller? Nej, men Faktum är att han är 52 år idag Han kom till Rögle från Schweiz Och han är återvände till Schweiz När han en Lång, lång karriär som spelare jag gjorde fem, ja, fem säsonger i tjor och torgar och allt möjligt. Slutade 2006. Påbörjade lite innan det, en ledarkarriär. Och var um, assisterande coach i Lettlands uh, landslag. Typ 04-11. Jag träffar faktiskt honom på ett hockey-VM i Innsbruck. Slår du slår mig nu? Uh, han har varit många år i KHL. I MVD, uh, Dynamo Moskva, SKC Sankt Petersburg. Ett kort sväng i Schweiz som headcoach uh, Nu är han då assisterande coach I Spartak Moskva Han har nästan varit assisterande coach Under hela sin karriär mm. Nu ska vi dra sista linjen Vad är det okay. Det är okej okay att jag lägger rubriken Till det här avsnittet på sajten va? Han är back va? <laughs> ja, men Ni måste ju komma ihåg att jag gjorde många bagar här innan jag Det har vi ju helt förträngt och Allt är glömt ja? Nu ska vi knyta ihop den här äh, gästarbetande säcken Med Röglis enda ryska spelare genom tiderna Nej Inget pratat om en rysk tidigare Jo jag tror det. Ja, det känns bekant. Det känns bekant. Jag tänkte precis, jag undrar om jag har fått mejl om detta eller någonting. Men, men då har vi, kan vi kan inte ut med den ryss i podden. Det kan vi göra gjort, ja. Vad var vi inte snackade med förra veckan? Linus och för du hade propellermösa och napp i munnen när han spelade i Rögle. Mm, det, det var eh, Igor Stelnov som spelade i Rögle säsongen eh, 92-93 en uh, shot-blocking-machine som täckte skott med <laughs> både tänder och... Så. En tjock, liten ryss. <laughs> <laughs> Nej, täckte skott med både tänder och allt möjligt. Det går många skröner om honom, jag kan inte vidimera en enda, men det är, jag har hört många historier om hans linser, att han... Inte vågar berätta för abris att han inte hade linser och han var i stort sett blind utan linser. Blind? Äh, <laughs> Faktakollen blev svår för att han avledde Sverige i äh, mars 2009. Alldeles för ung. Äh, han spelade en, en värvning som jag spontant blev lite nyfiken på. För han spelade i CSKA mot Skåa i många år. Och Därefter någon klubb som heter Kimik Voskrensk 91-92. Sen kom han till i Rögle, gjorde en säsong i Sverige. Därefter Italien och sen två år tillbaka i Ryssland. Men på den tiden, hur hamnade en ryss i Engelholm av alla ställen? Kan inte du ta reda på det någon gång? Jag ska försöka. jag har kanske några upplysta läsare, lyssnare som Jag ser verkligen fram emot att få deras egna... Ja, inte hand och tyvärr, som han inte finns med oss längre, men övriga. så ser fram emot att få deras rapporter på originalspråket. Nu ska jag knyta ihop denna säck med att säga att han hade även en, en kort ledarkarriär. Han var assisterande coach i HK MVD i KHL 2004-2009. Och hans sista säsong, 0809. då var han assisterande coach precis som Harris Wittolins. Så de två var assisterande coacher samtidigt och vi är inte färdiga ännu. Eh, huvudcoach var då Oleg Snarrocks Minns ni han som gjorde tecknet och halsen mot Rickard Grönborg i ett hockey-VM 2014? Mm. Just det. Och eh, Rickard Grönborg då, han har ju faktiskt också spelat en väldigt kort period i Rögle. Så där stod då alltså... Eh, ja, då har vi alla de här tre namnen hotkokade till någon slags Vad nu, var de här så tre, Oleg, Igor och... Den tredje Igor Stelnom och Harris Witterlins var då Assisterande coacher i det här KHL-laget Och där var huvudcoachen också. Aha, det var i KL, det var inte i Röga Precis, nej det var inte alltså. Och själva dödstecknet mot Grönborg var ju ett hockey det Där inte de andra var med, men jag fick ändå ihop det Så inga full, fler fullfrågor frågor. tack Det var ändå, ja, det var väldigt ambitiöst Då kan jag ta ihop säkert så Start. Ja, Det blev väldigt ihopknuten, eller? Ja, jag tyckte inte. det Fem plus 1 Jag har en bubblare. Aha. Ja, vilken nationalitet är det som rot har missat? Om jag säger Bahamas, vad säger ni då? Andre det Ja de men. Delat med medborgarskap. Är det så? Mm. Så då borde han mig. Vill med. minnas i alla fall. Aha. Ja, ja men då är de nio då ju. Ja, han, det, jag vet inte hur, om det räknas så, men det är delat medborgarskap, ska var det vara i alla fall, att han är född, född där på något sätt. Jag ska... eh, vill jag, nu har jag inte hunnit gå upp det, naturligtvis, nu, men jag vill minnas det så i alla fall. Mm. Avslutningsvis ska jag kräva lite prospekt för fördömlig fakta, och så ska jag säga att vi ska tacka vår samarbetspartner, Wagen, Försäkringsbyrå, innan vi lägger av. Så nu har jag uppfyllt mina åtaganden, hjälmbakna. Jag kan inte riktigt hämta mig från den här historiska hörnan ja. Vad blir det nästa vecka ut? Jag vet hörnen. inte, den som lever och lyssnar får se Nej, vi får nog börja granska de här äh, dubbla medborgarskapen Så kan vi nog hitta några länder till genom Röglis historia, ska du se Kanske Jag land för land nu, mer intensivt ja, ja, ju. Alla danskar, igen måste lista alla, annars har med nästa vecka Typ, något sånt kanske Preven Vibro kommer han att säga sen är han färdig Nej, Jag tror klara, vi ska stanna där och förbereda oss för premiär istället Ska vi? Ja, vi gör det Vi kan återigen påminna om att de här kommande dagarna Och framåt premiärdagen så blir det massor av läsning på hd.se Och i tidningen inför Röglas första match på Linköping Så häng med oss där så länge Du är back va? <laughs> <laughs> Hej med Hej Hej hey.